Kapitola 2. PÁNDU PROKLET A POŽEHNÁ Ačkoliv měl Pándu hmotné bohatství všeho druhu, o smyslový požitek zájem nejevil. Již po krátké době strávené radovánkami se svými dvěma manželkami se jeho mysl zaměřila na jiné věci. Přestože Kurovská dynastie vládla celému světu již po tisíce let, a věrně následovala náboženské zásady, začala její nadvláda nad ostatními krály po smrti Šantána a obou jeho synů slábnout. Někteří z králů se začali chovat pišně a překračovali hranice svých hříší, což zbuzovalo odpor u slabších králů. Pándu cítil povinnost jednat. Přišel proto za píšmou a řekl mu: Můj pane, Sláva a vznešenost naší dynastie trpí. Svět se začíná odchylovat z cesty ctnosti, kterou vytečily naši předkové. Bezbožnost narůstá. Mojí povinností vůči našemu vznešenému rodu i samotnému nejvyššímu pánu je zabránit těm, kteří se takto prohřešují v jejich jednání. Bíšma se pousmá. Ano. To byl pravý potomek znešeného krále Bharaty, jeho šiménu nesla i samotná země. Odpověděl mu. Tvé přání je hodné našeho rodu a je v každém ohledu chválihodné. Přijmí požehnání od bráhmanu a poté se vydej s vojskem na válečnou výpravu. tě provází vítězství. Pándu rychle schromáždil mohutnou armádu složenou z pěchoty, jezdců na koních, slonů a válečných vozů. Když opouštěl Hastinápur, připomínal krále bohu, obklopeného svým nebeským vojskem. Vydal se na pochod východním směrem a porazil krále Dašárhu, který se protivil Hastinápurské nadvládě. Poté se přesunul na jih do Magady, jejíž mocný král Dirgha napadl mnohé sousední země. Pándu zaútočil na krále v jeho hlavním městě Rádžogryha a zabil ho. Potom si podrobil několik dalších bojovných králů. Přehnal se celým světem jako oheň a jeho dalekonosné šípy a zářivý lesk jeho zbraní připomínaly oslňující plameny. Díky jeho rostoucímu věhlasu se mu ostatní vládcové poddávali bez boje. Za nedlouho její všichni králové světa, uznali za nejmocnějšího vladaře na celé zemi, Kláněli se mu se sepětými rukama a přinášeli mu nejrůznější dary. Po skončení této roční válečné výpravy se pán vrátil do svého hlavního města s nazhromážděným bohatstvím. Všichni kurovci v čele s bíšmou mu vyšli vstříc na uvítanou. Radostně sledovali průvod slonů Volů, velbloudů, koní a vozů naložených bohatstvím, táhnoucím se dál, než oko dohlédlo. Pándu pak starším kurovců předložil hromady drahokamů, perel, korálů, zlata i stříbra a miliony krav, koní a dalších zvířat. Rozložil před nimi i nesčetné množství drahocených přikrývek, koberců a kůží vzácného černého jelena renku. Pádu se poté, co předvedl toto veškeré bohatství, poklonil u bíšmových nohou a bíšma mladého krále se slzama v očích objal. Oba muži do provázení bráhmeny pronášejícími modlitby a požehnání nasedli na zlatý kočár a vydali se do královského paláce, kde je uvítali fanfáry trubek, troubení lastur a dunění kotlů. Pándu zajistil, aby oba jeho bratři dostali značné bohatství. Sám se o majitek příliš nezajímal a více než honosný život v paláci ho přitahovali lesy a pláně. Miloval, když mohl usednout na svého hřebce a vydat se na dlouhé lovecké výpravy. Proto se několik měsíců po návratu do Hastinápuru rozhodl zřídit si trvalé sídlo na svazích Himaláje. Spolu s oběma manželkami opustil zkostný palác a přestěhoval se do prostého příbytku na horském úbočí. Místní lidé pak vydávali panovníka toulace po lesích se svými manželkami. Byl oděn v překrásném zářícím brněním a ozbrojen luky a meči připomínal pozemi kráčejícího boha. Dritaráštra zatím vládl v náporu jako král jménem svého mladšího bratra. Na jeho pokyn dodávali obyvatelé lesů Pándovi vše, co skýtalo požitek. Pándu však ovládal své smysly a přesto, že jejich dary zdvořile přijímal, žil i nadále prostě. Jednoho dne se Pándu vypravil na lov a zahlédl uroslého jelena zlaní při milostném aktu. Jakmile krále spatřili, vyrazili na útěk, ale on za nimi rychle vystřelil pět šípů se zlatým opeřením. Zasažený jelen padl z k zemi. Ke královu překvapení promluvil umírající jelen hlasem plným bolesti. O jaká hamba! Dokonce ani pokleslí lidé, kteří jsou služebníky svých smyslů, nikdy nejednají tak krutě. Úsudek žádného člověka nemůže nikdy převážit nad výrokem písem. Jak si se tedy mohl ty, král a potomek vznešeného báratova rodu, Provenit proti vědeckým příkazům? Pándu stojící nad horce bědujícím jelenem odpověděl. Mojí povinností krále je lovit, tak se starám o les a zajišťuji mudrcům bezpečí. Zároveň se díky tomu cvičím v královském umění zacházení se zbraněmi. Navíc i vznešení mudrci v minulosti zabíjeli jeleny v lese, když je používali při obětech. Proč mi tedy káráš o jelene? Jelen Pánduovi odpověděl, že mu nevyčítá, že ho zranil, ale to, že nebral v úvahu, že se právě páří. Řekl Pánduovi, že ve skutečnosti je Ryši Kindama a Vělena se proměnil, aby se mohl oddat pohlavnímu aktu se svou manželkou v lese. Neměl žádné obydlí a nemohl se s ní spojit v lidské podobě, protože by ho za to lidé odsuzovali. Proto sebe i svou manželku proměnil ve vysokou, a král ho zabil právě v okamžiku, kdy se s ní chystal počít potomka. Kindama pokračoval. Žádný tvor by neměl být napaden během pohlavního aktu. Tvůj čin byl nesmírně krutý a hříšný a může tě přivést do pekla. Je zvláště ostudné, že jsi králem, který má trestat hříšníky a ochraňovat náboženské zásady. Pándu na Kindamu ohromeně hleděl a nebyl schopen slova. Ano, měl pravdu. Bylo nepochybně hříšné zastřelit Jelena při páření. Jak mohl dopustit, aby ho vášení tak zaslepila? A co mělo vzejít ze zabití Ryšiho? Byla to pohroma. Král zahanbeně svěsil hlavu. Když Kindama viděl pándovu lítost, řekl... Nemusíš se obávat hříchu za zabití bráhmany, neboť si neznal mou pravou totožnost. Ale protože jsi mě zabil, když jsem se odával rozkoši, i tebe stihne smrt ve stejném okamžiku. Rishi chtěl a zbavit jeho hříchu. Věděl, že když krále prokleje, a postihnou následky za jeho prohřešek okamžitě a nebude muset trpět po své smrti. Jak mu valem ubývalo krve, Kindama námohou vyřkl hrozivou kletbu. Až se příště pod vlivem touhy pohlavně spojíš se svou ženou, na místě zemřeš. O králi, tak jako mě stihla zkáza, když jsem zažíval štěstí, to též se ve stejném okamžiku přihodí i tobě. Poté Jelen vydechl naposledy. Pán dostal několik okamžiků neschopen pohybu, a při pohledu na mrtvé tělo Jelena mu po tvářích stékaly horké slzy. Král ovládl své rozrušení a vrátil se do svého příbytku, kde manželkám řekl, co se přihodilo. Přemožení zármutkem všichni propukli v hlasitý nářek a pán si znovu a znovu vyčítal svůj čin. S hlavou v dlaních a naříkaje promluvil hlasem plným bolesti. Slyšel jsem, že můj otec, přestože byl synem cnostného muže, byl otrokem chtíče a následkem toho zemřel. Jelikož jsem byl počat v lůně manželky takového krále, jsem i já stížen chtíčem. Odal jsem se hříchu a mařím svůj život zabíjením nevinných tvorů. Bohové mě proto opustili a stihla mě kledba. Pándu se přece vzal, že bude žít v Askezi. Prohlásil, že od tohoto okamžiku přijímá slib celibátu jako píšma. Bude usilovat o osvobození tím, že se vzdá pohlavní rozkoše, která je velkou překážkou pro duchovní poznání. Pán sdělil svým vyděšeným manželkám. Oholím si hlavu a tělo si potřu prachem. Nebudu rozlišovat mezi zármutkem a radostí. Plně se vzdám hněvu a oddám se blahu všech bytostí. Nebudu přijímat žádné dary a potravu získám žebráním. Tak překonám duality tohoto světa a dospěj do nejvyšších oblastí, kde sídlí samotný pán. Král požádal své manželky, aby se vrátili do hlavního města a oznámili staršímu rodu, jaký směr události nabrali. Také měli ho jménem obdarovat bráhmany hojným bohatstvím a tím je uspokojit. On sám se chystal bez okolků vydat do divočiny a navždy opustit lidskou společnost. Kuntý a Mádrý byli zdrcené žalem. Nemohli se vyrovnat s představou odloučení od svého manžela a úpěnlivě ho prosili, aby jim dovolil ho doprovázet. Obě královny byly připraveny přijmout jakoukoliv askezi, jen když budou s ním. Jménem obou Kuntý řekla Přijmeme společně řád vána prasta. Uchylme se do lesa. Budeme šťastné, když se s tebou podrobíme askezi. Pokud nás dnes opustíš, již nebudeme schopni dále žít. Pándu se nad nimi slitoval, ale dal jim nasrozuměnou, že se chystá provádět tu nejtvrdší askezi. Jeho manželky to neodradilo. Jediné, co si přáli, bylo doprovázet jej, ať už se vydá kamkoliv. Pándu se rozhodl začít s životem Askety ihned hned a do města se již nevrátit. Zbavil se všech svých královských ozdob a spolu se svým bohatstvím je věnoval bráhmanům. Potom svým pobočníkům řekl. Vraťte se do hasty náporu a bížmovi vzdělte vše, co se stalo. Královi společníci a bráhmanové se zarmouceně vrátili do hasty náporu. Když se občané dozvěděli o Pándově neštěstí, hlasitě naříkali. Zvláště Drita Ráštra se trápil. Při představě Pándova asketického života v lese ho již netěšilo pohodlí, které skýtalo lože, služebníci i královské bohatství. Neustále naříkal a nepřestával na Pándu a myslet. Když bráhmanové a pobočníci odešli, Pándu se v doprovodu svých manželek vydal do lesa. Mnoho dní šli stále na sever a nakonec dorazili k Sapta k hoře se vrcholky. Tam král postavil dřevěnou chýši a začal se věnovat nesmírně náročné askezi. V oné oblasti žilo mnoho ryšíů, sidhů a čáranů, kteří si pándu za jeho vlastnosti pokoru, sebeovládání a odanost starším a Bohu brzy oblíbili. Proto často navštěvovali jeho chýši, aby s ním rozmlouvali. Pán dužil na Saptas Rótě zcela prostě, smyslí upřenou pouze na osvobození. Živil se jen ovocem a kořínky a pil průzračnou vodu z horských bystřin. Jeho manželky přijali stejné sliby jako on a všichni tři tak na této hoře žili šťastně, podobně nebešťanům se stoupivším z vyšších oblastí. Pán du o své situaci stále více přemýšlel, a jednoho dne vyjevil své obavy Ryšijům. O nesmírně učení! Slyšel jsem, že muž, který nemá syna, nemůže dosáhnout nebes. Prostřednictvím synů splácí své dluhy předkům. Pokud zemřu bez potomků, moji předkové nepochybně zahynou, nebož skončí obřady šrádha. Proto mě pronásledují obavy z toho, že nemohu splodit děti. Pán dužil v úzkosti. Často prováděl obřady šrádha v zájmu svých zemřelých předků. Védy uvádějí, že tyto oběti jídla bohům, jejich jménem, jim v nebi zaručí trvalé štěstí. Pándu si tedy dělal starosti, co by se stalo, pokud by zemřel. Jestliže po sobě nezanechá žádné děti, kdo bude konat oběti předkům a také jemu? Sepěl pro se ruce. Mohli by Ryšilové splodit děti s jeho manželkami, tak jako Vyasadeva splodil jeho a jeho bratry? Jeden z Ryšilovů mu s úsměvem odpověděl. Díky našim silám získaným askezí vidíme, že budeš bez pochyby mít děti podobné samotným bohům. V skutku, tvé potomstvo vyplní záměr nebešťanů To vše jasně vidíme proto by se měl pokusit nějak splodit děti. Pándu uvažoval o jeho slovy. Zdálo se mu, že mudrci byli přístupního návrhu. Šel tedy za kuntý, aby si s ním soukromí promluvil. O ženo sladkých úsměvů, toužím po potomstvu, ale kvůli mému ničemnému chování jsem přišel o schopnosti splodit. V takových případech písma dovolují, aby jiný vhodný muž splodil děti v můj prospěch. Proto prosím, aby spřijala jiného muže a počala mi dítě. Pándu poukázal na to, že i on sám a jeho bratři byli splozeni tímto způsobem. Kuntý proto měla přijmout způsobilého bráhmanu, který by jej převyšoval, aby mohla mít dítě. Vznešené kunti se pádův návrh nelíbil. Sklopila oči a tiše odpověděla: Octnostný, prosím, nežádej to po mně. Jsem tvá zákonitá a navždy odaná manželka. Ani ve svých představách se nepodám jinému. O králi, sploď se mnou potomka? Odejdu na nebe s tebou. Kde je ten jenž by tě převyšoval? Kunti vyprávila svému manželovi starý příběh z historie který kdysi slyšela. Jednou žil mocný král, který zemřel bez potomstva. Jeho naříkající manželka objala jeho mrtvé tělo a zásahem Bohu počala děti. Z tohoto spojení s mrtvým manželem se jí narodili tři synové se vznešenými vlastnostmi. Kuntý požádala Pándua, aby onoho krále napodobil. Pándu odvětil, že takovou moc nemá. Dával přednost tomu, aby počela dítě s ryším. Ujistil že to nepřináší žádný hřích. Bylo to na jeho zodpovědnost, nebo jí to přikazoval jako manžel a neměla by proto váhat jeho žádosti vyhovět. Tak se panovník snažil mnoha způsoby svou manželku přesvědčit. Nakonec Kuntý, když viděla manželovou odhodlanost, řekla. Povím ti o požehnání, které jsem získala ještě jako pana. To by mohla být naše spása. Když jsem jako mladá dívka žila v domě svého otce, starala jsem se o hosty. Jednoho dne přišel mocný mystik Durvása. Moje péče a neustálá pozornost ke všem jeho požadavkům ryšiho ho velmi potěšila. Při odchodu si mě zavolal stranou a řekl. O, urozená, udělím ti požehnání. Poslouchej mantru, kterou nyní pronesu. Když ji vyslovíš, přivoláš kteréhokoliv z nebešťanů si budeš přát. Ať bude chtít, či nikoli, bude muset splnit tvůj příkaz. Kuntí již z účinky této mantry zkušenost měla. Jakmile ji když si vyslovila a pomyslela na súru, zářící bůh se před ní zjevil a poté z ní splodil syna. Kuntí tedy věděla, že může zavolat i jiné bohy aby s ní splodili další děti. Nechtěla však toto tajemství prozradit, protože se zdráhala spojit dokonce i s bohy na místo vlastního manžela. Teď ale nastaly mimořádné okolnosti a zdálo se, že přišla vhodná chvíle pro využití durvásovy mantry. Pán Dua, který o tomto poženání nevěděl, po vyslechnutí kuntěných slov zaplavila nesmírná radost. Bylo to nepochybně řízení pána, Synové Bohu budou mnohem znešenější než všichni, kteří by se mohli narodit pozemským mužům. Kuntý se tedy zeptala manžela, které zbožstev by měla zavolat. Pán chvíli přemýšlel a potom manželce řekl. O překrásná, měla by se zavolat z darmu, boha spravedlnosti. Je prost všech hříchů a jeho syn bude nepochybně obdařen všemi znamenitými vlastnostmi. Kuntý souhlasla s pánovou žádostí. Usedla v meditaci a při pronášení mantry, kterou jí dal Durvása, myslela nadharmu. Za okamžik se na oslňivém kočáře zjevil bůh, zářící jako slunce. Pousmál se a řekl Kuntý, co pro tebe mám udělat? Kuntý, kterou záře boha naplnila bázní, odpověděla třesoucím se hlasem. Přeji si mít dítě s tak vynikající osobou, jako jsi ty. Darma se s ní i hned spojil ve své duchovní podobě a pak zmizel. Kuntý počala a v pravý čas porodila. V osmém měsíci roku, v půli toho dne, kdy byl měsíc v úplňku a přízývá hvězda džiještá v ascendentu, přivedla na svět zářivého syna. Jakmile se narodil, z nebe se ozval hlas. Toto dítě bude nejlepší a nejcnostnější z lidí. Bude ho zdobit odanost, pravdě, velká síla a proslaví se ve všech třech světech. Tento chlapec se bude jmenovat Judištera a bude vládnout zemi. Pánovo nadšení neznalo mezí. Bohové ho tedy neopustili. Bylo zde dítě hodné nástupnictví v jeho vznešené dynastii. Již se nemusel bát o její osud pak celou situaci znovu rozvažoval. Viděl, že díky Dorvásovou požehnání mohla Kuntý získat mocnější syny, narozené samotným bohům, kteří kurovcům zaručí blahobyt a stanou se velkými vláci světa. Rok po narození 4 se Pándu opět obrátil na Kuntý s těmito slovy. Moudří prohlašují, že vlád se by měl oplývat silou i spravedlností. Proto prosím, zavolej boha větru Vájua, nejsilnějšího z bohu. Od něho získáme syna, který bude nejmocnějším mužem na zemi. Kuntý sepěla ruce a souhlasně se uklonila. Opět usedla k meditaci a tentokrát zavolala Vájua. Během okamžiku se zjevil zářící bůh, jedoucí na obrovském jelenu. Usmál se a harmovým hlasem řekl. O, Kunti, co si ode mě přeješ? Kuntý stydlivě odpověděl. O, nejlepší z nebešťanů, dej mi prosím syna oplývajícího nesmírnou silou, který pokoří píchu všech. Bůh souhlasil a svou jogovou silou splodil v lůně Kuntý dítě. Když se Vájův potomek narodil, z nebe opět zazněl hlas, který pronesl. Toto dítě bude nejlepší ze všech, kteří jsou obdařeni tělesnou silou a mocí. Pándu a Kuntý měli ještě větší radost ze svého druhého syna, kterého nazvali Bhýma. Své děti s láskou vychovávali spolu s mádrý a ve společnosti Rishivu a Sidhu v odlehlých a překrásných lesích na Ubočí hory. Několik měsíců po narození Bhýmy Seděla kuntý na okraji horského útesu se spícím bímou na klíně. Najednou poblíž zařval tiger ona strachy vyskočila a dítě se překulilo přes okraj útesu. Vyděšený pádu i hned slezl dolů a když se dostal na dno propasti, uviděl bímu ležet na hromadě kamenných úlomků bez jediného škrávnutí. Pádem na velkou skálu ji rozbil na kusy do své dítě s úžasem zvedl a odnesl je zpět kuntý. I když měl už dva syny, nepřestával Pándu myslet na budoucnost své dynastie. Úspěch v tomto světě závisí na úsilí, ale úsilí je vždy podřízeno osudu. I sám osud je však ovládán vůlí nejvyššího pána. Jak tedy mohu získat syna, který bude nejlepším z odaných pána? Pánu pomyslel na Indru, krále všech bohů a proslulého odaného pána. Indra v minulosti provedl tisíce obětí, aby potěšil pána Višnu a jeho moc, hrdinství a sláva neměly hranic. Jeho syn by jistě převyšoval všechny ostatní. Pándu promluvil s mudrci a ti mu poradili, aby se spolu s Kuntý oddal slibu a po dobu jednoho roku kterým by Indru potěšili. Po uplynutí této doby měla Kuntý přivolat Boha svou mantrou. Vladař a jeho žena tedy přijali slib, že budou stát na jedné noze od východu slunce do jeho západu a nebudou nic jíst ani pít. S cílem potěšit Indru po celý rok udržovali mysl v meditaci a modlitbě. Na konci roku Indra promluvil k pánovi v meditaci. Jsem s tebou spokojen, ó králi. Dám ti syna, který bude chránit náboženství a trestat hříšníky. Pro své přátelé a příbuzné bude zdrojem radosti a své nepřátele bude hubit. Tento chlapec bude v skutku nejlepším z lidí. Na pánduovu žádost Kunti opět pronesla svoji mantru. Indra se i hned zjevil a jeho tělesná záře zalila celou krajinu. Mocí tisíci okého Indry Kunti počala a začas se jí narodilo dítě s tmavou pletí. Po třetí bylo slyšet nad horským úbočím neveský hlas. O Kuntý, toto dítě se silou vyrovná Indrovi a dokonce i samotnému Šivovi. Bude se jmenovat Arjuna a rozšíří tvoji slávu všude. Podrobí si mnoho mocných králů a velkou měrou zvětší blahobyt tvé dynastie. Svou službou potěší Agniho, Šivu i Indru. Odvahou se mu někdo nevedovná a proslaví se ve všech třech světech. Když Rishijové nahoře vyslechli toto, i ostatní proroctví o Arjunově budoucí vznešenosti naplnila je radost a pronášeli požehnání, zatímco zněly nebeské bubny a z oblohy padaly spršky pršky květu. Kuntý se zjevilo mnoho bohů a nebeských mudrců, aby dítěti požehnali. Když se objevili ve svých jemnohmotných tělech, stojící na vozech a vrcholcích hory, byli je schopni vidět jedině asketičtí ryšilové, kteří žasli nad udivující podívanou a stáli tam se sepjatýma rukama. Pán byl na vrcholu blá. Nyní měl tři syny, kteří neměli sobě rovné. Když viděl úžasný výsledek Durvásova požehnání, rozhodl se, že Kuntí požádá, ať použije mantru po čtvrté a povolá ještě dalšího mocného boha. Když za ní však znovu přišel, Kuntí odmítl. O, učený! Ani v mimořádných situacích písmo nedovoluje, aby měla žena pohlavní styk s více než třemi muži. Zapomněl si na tento příkaz? Kdybych opět počela s jiným, znečistila bych se. Král zmluvil. Kuntý měla pravdu. Rozhodl se, že už o žádné další syny žádat nebude a zůstane míru milovně žít v lese se svými dvěma manželkami. Díky péči, kterou věnovali svým synům, všichni tři rostly jako z vody. Jednoho dne se mádrý obrátila v ústraní na pándu. Můj pane, nestěžuji si na to, že mi neprokazuješ takovou přízeň jako Kuntý. I když mám vznešenější původ, přesto nic nenamítám. Jediné, co mě trápí, je to, že se mnou žádné syny nemáš. Mádrý shledávala své postavení nesnesitelným. Žádné princezny v jejím rodě ještě nezůstaly bez potomstva. Kuntý měla tři syny. Mádry se doslechla, že dritaráštrova žena Gandhari v náporu přiveda na svět dokonce sto synů. A ona, zákonitá manželka velkého hrdiny, je bezdětná. Požádala Pándua, ať poprosí Kuntí, aby ji onu mantru naučila. Mádry vysvětlila, že se jí stydí požádat přímo, neboť Kuntí je její sukině. Pándu se usmál. Soucítil se svou mladší manželkou. O mádrý, sám jsem o tom již uvažoval. Zdráhal jsem se tě zeptat, protože jsem si nebyl jist, jak to přijmeš. Nyní, když vím, co si o tom myslíš, určitě s Kuntý promluvím. Nemyslím si, že odmítne. Panovník se obrátil na Kuntý. Řekl jí o zármutku mádrý a požádali, aby jeho druhé ženě prokázala laskavost. Pándují ozřejmil, že si také přeje více synů, kteří by lépe zajistili blaho jeho rodu, včetně jeho samotného i Kuntý. Kuntý souhlasila s žádostí svého manžela a řekla mádry. O urozená ženo, přednesu mantru ve tvůj prospěch. Mysli prosím na nějaké božstvo, s nímž si přeješ mít dítě. Madri se pečlivě rozmýšlela. Kuntý nejspíše dovolí použít mantru pouze jednou. Kdyby zavolala bojská dvojčata a šviny, kteří tvoří nedozlučnou dvojici, získala by dva syny na jednou. Jerená oba bohy pomyslela, už se před ní zjevili obklopení nebeskou září. Mádrý je stydlivě požádala, aby s ní splotili děti a oni bez váhání souhlasili. Dva chlapci, jež byli takto splození, se vyznačovali jedinečnou krásou a jmenovali se Nakula a Sahadeva. Při její zrození bojský hlas pronesl. Ti tocnostní a vynikající synové svou činorodostí a krásou překonají i své nebeské otce. Ryšiové provedli všech pět chlapců zasvěcujícími obřady z dětství do dospělosti a oni rostli jako z vody již v jednom roce vypadali jako pětiletí. Pándu byl při pohledu na jejich výjimečnou sílu, krásu, činorodost a moudrost na výsost s Všichni chlapci se stali oblíbenci Rišiu a kdy si hráli, vypadali jako pět gandarvů, se na zemi. Pándu však přemýšleli, jestli by mu mladrý mohla dát ještě dalšího syna. Když se ale zeptal Kuntý, zda by Mádry dovolila znovu použít mantru, Kuntý se rozlobila a řekla: Můj pane, ta hříšná žena mě podvedla. Přestože jsem jí dala mantru jen jednou, získala syny hned dva. Bojím se, že když ji poskytnu znovu, mohla by mě v počtu dětí předstihnout. Prosím již mě o tuto laskavost nikdy více nežádej. Pándu se smířil s tím, že bude mít jen pět synů ale zklamán rozhodně nebyl. Jeho chlapci rostly jako samotní bozy. Všichni byli sliční jako bůh měsíce Soma a silní jako Indra. Stali se z nich nebojásní lučišníci, schopní již v raném mládí čelit rozúřeným horským lvům. Ryšové při jejich výchově nevynechali žádný aspekt védského poznání a při pohledu na to, jak chlapci rychle rostou jako kvetoucí lotosy na hladině jezera, nevycházeli z úžasu. Pándu a jeho manželky se zdíky modlili k pánu Višnovi za své velké štěstí. I nadále žili v Himalaji a s láskou vychovávali své děti.